Pozdrav, pozdrav! Ja sam Ana. A ja sam Leon. A vi služate Pozes, podcast Eurozong hr Treću sezonu. 11. epizodu. U kojoj pričamo o najboljim pjesmama slovenskog, ukrajinskog i da, moldavskog predizbora. Dočekali smo. Slušamo se. Počinjemo kao i uvijek s vestima, i kao i uvijek Ana počinje s njima. Hvala Leone. U Litvi je u subotu pobjedu na šovu pa vam 2020 od The Roop s pjesnom On Fire. Kao što smo, nismo predvidjeli, ali stavili smo ga u top 3. mislim da je bio na drugome mjestu ja da su bili. što samo mišlju. <laughs> Ti se uvijek slažeš? No. Ah! Ajde nastavi sad i mjeste. <laughs> u trećem polufinalu švedskog melodija na pobjednici su Mariet i Mohombi, dok su Second Chance show prošli Dragana i Anis Don Demina. U nadolazećem četvrtom polufinalu od poznatih imena prvenstveno se ističu Nane Grönval, Viktor Krone, Ellen Benediktsson i Hanna Ferm. Veselimo se suboti. U finalu norveškog melodiji Grand Prix-a odnjela Ulrike Branstorp s pjesmom Attention. Međutim, preostali izvođači osjećaju se opljačkano i ovih dana vrlo je izraženo nezadovoljstvo norveškom radiotelevizijom zbog pada sustava online glasovanja. Zbog istog je u subotu u prvom krugu, umjesto publike online, o prolasku četiri izvođača u drugi krug glasovanja odlučivao žiri od 30 članova. Upravo su oni eliminirali favorita publike, Reina Aleksandra, koji bi, možda da mu je dana prilika, dogurao do drugog mjesta u konačnici. A odakle nam ta informacija, Leona? Zato što je jedan norveški časopis to jest online portal, bolje reći, proveo jednu anketu u kojoj su zaključili da bi Reyn Alexander bio na drugom mjestu, istina, opet nakon Ulrike Branstorp i nakon Etentiona, nakon nje, onda bi tu, čini mi se, uh, bila, uh, jo sad da se sjetim svih imena, ova Pray For Me, uh, Husoy i Lisa Vasiljeva AMG. Malo je nezgodno to ispalo, ljudi su jako nezadovoljni, ali što je tu je, pobjednik je ajde hvala Bogu ostao isti. Da, tako da se nemamo puno buniti. Ja neću se ja puno ni buniti jer je sve jedno moj favorit bila pjesma Pray for Me, tako da eto. Mi idemo dalje svijestima. Uh, makedonac vasje objavio je da će u Rotterdamu pirati pjesmu U koju će uskoro i objaviti. Na Islandu su prošle subote svoje mjesto u finalu Singva Kaepnina osigurali dati o Gagnamagnith s pjesmom <laughs> Think About Things i Iva s Oculus Videre. Također je objavljen i peti finalist, odnosno finalistica, a to će biti Nina s pjesmom Echo koja je prošla kao wild card izvedba zahvaljujući žiriju. Ove će se pjesme pridružiti i Zoldi i Helgi i Dimi u finalu. U drugim vjesima Europa je u subotu doznala da će Armeniju predstavljati Atena Manukijan s pjesmom Chains on You. Ona dobro prošla, god nas. <laughs> Ni u top 3, ali bilo je zaista teško prosuditi, moram priznati. ali dobro. Uh, belgijski Hooverphonic objavio je svoju pjesmu Release Me u ponedjeljak. Sada ćemo poslušati kratki sješak. Release me Don't It's not right sad smo po prvi put čuli Release Me moram priznati da je Agnes to puno bolje izvela prije 11 godina sa svojom pjesmom Release Me ali ovo je jedna ovako dosta intimna pjesma ima na trenutke bond theme prizvuke a na trenutke tako. Um, jazz ali ne baš fale, mu, fale određeni elementi ali opet Evo, više ćemo naravno pričati u review. <kuh> za evo samo okvirno, jedna jako lagana pjesma, ali opet ima svoju kvalitetu i nije loša, nije za bacit, ja bi tako rekao. Da, da, ona meni ima jako lijepu boju glasa i nek... Mislim da naša sam naše smo baš, baš se smirili nekak da smo slušali tu pjesmu što i nije loša stvar, jednostavno opet znači da je nekako na neki način jednostavno Pjesma došla do nas. Uh, puno puta ona u toj pjesmi ponavlja, release u release mi, ali nije mi repetitivna. Jednostavno, ja sam mm. uživala jako u toj pjesmi. Ne mogu reći da mi je sad neki veliki favorit. Ne znam kako će proći još, nek se sletknu dojmovi, ali mm, sviđa mi se pjesma. Ja sam zadovoljna. Nadalje još jedna nova pjesma Francuz Tom Leb objavio je svoju pjesmu The Best In Me u nedjelju, Pa ćemo poslušati i njegovu pjesmu You, you are the best in me it all complete You are, you are, you are In every breath I breathe Forever eternally. You are, you are Čuli smo još jednu laganiju pjesmu. Moram priznati da mi se belgija pjesma više sviđa. Uh, moje osobno mišljenje. Kod ove pjesme više mi impresionirao Eiffel on i ti kadrovi koje smo slušali, koje smo gledali. <laughs> Kako čuješ Eiffel on stvarno ne znam, ali dobro, očito se i to može kod nas <laughs> u redu. Um, sviđa mi se jedina onaj dio malo kad. Francusko, gubaci, to mi je dobro. <laughs> Ovako, nije mi ostala uhu. Sad smo čuli, ali nije mi ostala uhu. Pa svakako čučemo je u finalu, to je ono, to je njihova prednost, sigurno su u finalu, tako da, eto. Složio bi se definitivno u tome da više, više su tu bili kadrovi impresivni. Dakle, ako niste pogledajte spot, mislim pjesma je došla automatski sa spotom, tako da vjerojatno ste ga vidjeli. Međutim, uz takvu pjesmu i uz takav spot ja sam očekivao puno više, međutim očigledno im je trebalo nešto da podigne pjesmu pa su za to upotrijebili spot, jer pjesma, baš, baš ne volim to što si rekla da se sviđa, da ti dijelovi na Francuskom meni se ne sviđa kad tako skaču s jednog jezika na drugi, jer kroz cijelu pjesmu se to provlači, mogu je odabrat bar jedan jezika, ne šatat se konstantno između dva, refereni su, svi čini sa na engleskom, a svi drugi ovi dijelovi dakle, je oduševio ili na sreću ne znam tako će nam biti lakše izdvojiti ko zapravo oduševljava i ko je favorit. Idemo dalje s vijestima Ana. Tornike Kipjani iz Gruzije otkrio je isječke svoje pjesme Take me as I am. Poslušali smo sada na brzinu ove navodne isječke koji su se pojavili. No. Dakle, ja, ja sam ostao šokiran. On, on se dere. On se, to je deranje. To nije meni pjesma. Čuo sam je nekakvu pozadinu mislim ono Ko znam možda će pjesma zvučati top kada ona izađe, ali meni je to deranje i sa, sa mega rockerskom muzikom u pozadini. To je deranje nemam komentara, ja nisam dobila ništa od ovoga što smo mi čuli nadam se da je to samo neka varka pa ćemo kasnije čuti pravu verziju nešega ovo stvarno što je izašlo nema nekog prevelikog smisla ili nema neke pozadine da da ocijenimo tako da nemam puno ni komentara na to samo se nadam da nije to sve što smo čuli sada eto i, za kraj, najnovija vijest koja nam se sad ukazala je da su riječi pjesme s kojima smo zatvorili prethodnu epizodu Svadba velika, <laughs> velika, kao honorable mention, kako si ti rekla <laughs> ocjenjene kao preagresivne prema ženama, to je kao nešto čime se opravdava nasilje u obitelji te je tekst stoga promijenjen, a novu verziju možete naći na službenom YouTube kanalu RTS-a. Počet ćemo sa Slovenijom i njihovim predizborom ovdje smo poslušali 12 pjesama s time da smo imali samo isječke od 30 sekundi od svake pjesme. I prema tome smo ocijenili otprilike da li bismo voljeli tu pjesmu vidjeti možda i sigurno ne bismo ju voljeli vidjeti kao pobjednika. Na trećem mjestu našla se Saška s pjesmom Šekarlovim, to je na smeh. Na drugom mjestu našla se Klara Jazbec s pjesmom Stop the World i na prvome mjestu prema našemu izboru je Gaja Prestor s pjesmom Riamem Vasce. Poslušajmo ih! Šekarno ovim tvoj nasmeri It's Let's go to the top, let's go to the top Don't worry, don't worry, smo Naš top 3 Slovenije. Uh, malo je nezahvalno ocjenjivati cijelu pjesmu na temelju 30 sekundnih isječaka jer ipak pjesma traje 3 minute, a ne 30 sekundi i stoga se na temelju toga zapravo treba donijeti pravi dojam, a ne na, na, na temelju 30 sekundi koje su eto tako izdvojene po ne znam kojim kriterijima. I zbog toga evo mi smo tu napravili što smo mogli. Međutim, to smo probali prošle godine. Mislim da je bila ista situacija jer smo imali samo kratke istječke pjesama i nismo baš najbolje zaključili tko će pobijediti. Um, međutim, stavili smo u top 3. Ali, dobro, ajde, nadamo se da će jedno od ove ipak pobijediti, jer druge su sve nekako preobične. Evo što se mene tiče zovu uh, sašku i Šekarlovin to je na smeh. Ovako malo kad sam slušao, razmišlja sam si i ona bi bila savršena za duet s Damirom Kedžom da snimi istu takvu pjesmu za naše tržište. Jer meni to nije za Eurosong. To je nešto što se uglavnom vrti novim prostorima. Kad kažem novim prostorima, više mislim u Hrvatskoj. Um, na drugom mjestu, pak uh, Stop the World, ona ima jako zanimljiv glas. Ali to je to. Pjesma mi nije ništa posebno. I onda dalje na prvom mjestu i verijam vase vas više up tempo i vjerojatno opet klasika, zato mi se više svidjela. Međutim, nije samo meni, većini nas uh, se svidjela, samo mirni nije, ali to nas <laughs> dobro, više. Ja ovaj <laughs> samo evo, to, to više niko ne iznenađuje. Uh, ali dobro, evo, uh, to, to je toliko od mene, a sad ti, što ti misliš o pjesmama koje si s toliko mukom iščitala? <laughs> <laughs> Nemam ja problema sa slovenskim. Slažem se s tobom, vrlo je teško komentirati ove pjesme na temelju 30 sekundi koje smo čuli. Ipak, moj favorit je pjesma koja nam se i našla na prvom mjestu, Gaja Prestor. Ne bih znala reći točno zašto mi se sviđa, ali na tih 30 sekundi mi je dala najbolji dojam, nešto što bih možda čula poslije, prije. Evo, stvarno, teško je vrlo komentirati, tako da neka stoji to zazad dok ne čujem ove ovaj. neke Pune verzije ovih pjesama dok ne dobijemo nekog pobjednika, znamo da ćemo pogriješiti koji uvijek, tako da neka ide život, a neka ide i Slovenija, pa idemo i na drugu zemlju. <laughs> tako je, pune verzije ćemo čuti ove subote jer ove subote će biti slovensko finale, a u tom tonu idemo na iduću u zemlju koja je također ove subote finala, a to je Ukrajina, koja je kroz svoja dva polufinala odabrala svoje finaliste, njih šest i mi smo ih poslušali u malo većoj grupi i odlučili se za naš top 3 od šest, što je pola. Ali <laughs> dobro. Dovoljno. Poslušat ćemo s toga koja je nama na trećem mjestu. Njeno, njeno ime je Vegan, a izvod ju Jerry Hail. Also oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh shoot me, shoot me with your jokes. Did ooks T at five o'clock. Oh, Baby, I can even call you honey. And every time we're having beef, is my little my roller, take my money. Cause the grass is always greener on the other side. Učetku ću reći da je ova pjesma vrlo loše prošla kod mene. Dala sam joj najnižu moguću ocjenu. Jer jednostavno mi je previše zbunjuće. Sve to bilo i na pozornici i sama pjesma i prelaz i ti neki... Totalno mi je nejasno. To je bilo što se događa. Vegani su dobili svoju himnu, ako ništa drugo. Drugih komentara nemam i ja tu ne vidim nikakav... Potencijal za eurosomsku pjesmu Samo mi je previše zbunjujuće i previše toga Leone mislim da je to definicija Eurosong pjesme Znači da bude previše svega, da ne možeš ono probaviti sve odjednom jednom. Probavit, ha ha Ne, uglavnom nije, nisam baš siguran da bi Ovo odmah dezignirao kao himnu veganima, zato što možda nismo sigurni baš zbog toga koliko je e, to u krajnosti dovela, da li je to za vegane ili ih malo možda čak i smijava nisam siguran da morali bismo malo pružiti bolje tekst stoga e, pjesma je vrlo ovako upečatljiva što zbog scenskog nastupa što, što zbog riječi, što zbog izgovora e, nekih riječi ali ne bi ulazio u detalje Na trećem mjestu je Najčešće pjesme koje su nama na trećem mjestu pobjede Ali nadamo -no. se da ovo ovaj, <laughs> to neće biti slučaj Tako da skratit ćemo priču Idemo mi na naše drugo mjesto Na A, kojem <laughs> Ti si na redu prijatelju <laughs> o, ne Ne nisam ne Na drugom mjestu nalazi se Kruc s pjesmom 99 <laughs> Čekaj Čekaj izvešću ova na drugom mjestu nalazi se Krut s pjesmom 99. Slušali smo 99, pjesmu koja je izvedena uživo u tipičnom eurovisijskom stilu sa uh, nacionalnim instrumentom države koji je doveden na pozornicu tek toko da upotpuni nastup samim svojim postojanjem. nikoju drugu funkciju nema jer kao što znamo glazba je uživo na Eurosongu, ali eto ona ima taj svoj instrument, na kako se zove? Bandura. Bandura, eto nekakav, nekakav um, ukrajinski instrument sa žicama. L ukrajinska lutnja. Lutnja, da. Tako Jednostavno, je. velika lutnja. To je najbolje kako bismo vam opisali izgled. Zanimljivo izgleda ako ništa pridonosi vizualnom efektu. A i da se ljudi zapitaju što je to, kako smo se i mi zapitali, došli do toga. I eto. Ali nije nužno zato što ima ovaj spot koji se vrti u pozadini i koji, mislim, isto tako priča svoju priču. Čini mi se da je spot sam po sebi dovoljno interesantan. Međutim, bilo bi dosadno, da ona nešto ne drži, jer ne znam baš da bi imala koreografiju s obzirom na taj spot u pozadini, tako da ajde, dobro je smišljeno. Da, da nema ona taj instrument, cijela pažnja bi bila na spotu, ovako, okej, okay, malo pažnje ide i na nju i na spot, kombinacija je u redu. Da. Inače bi se jednostavno ona tu izgubila. Ima lampice na držaču mikrofona, tako da, <laughs> stalku, pardon, tako da i to je isto plus. Uz to sve, pjesma je ne, ne mogu naš pravu riječ za nju ali zanimljiva je i donosi nešto novo u Balade. Ballade dao sam je dosta visoku ocjenu i zato mi je drago da se našla u naših top 3 to jest na drugom mjestu imaš li ti još što zadodati? nemam da, meni je dobila tako srednju ocjenu ali tako puno sredina kad se spoje to izgura na, na vrh kao što smo vidjeli međutim idemo mi na naše prvo mjesto na kojem se nalazi goa sa pjesmom solovej. Solo way. ali prije nego što prokomentiramo to trebali bismo skrenuti pažnju na nešto što smo saznali u vremenu dok smo slušali Solo way, dok smo proučavali zapravo što se još krije i ove bandure koje smo pričali na, na prethodnoj pjesmi dakle na 99, zapravo ta bandura ima puno dublje značenje iza sebe, kao što to inače biva u Ukrajini i uvijek je nešto vezano, mislim, nije uvijek, ali nešto ima veze sa hladnim ratom, sa sovjetskom vladom i sa Rusijom i uvijek je vjerojatno kad se ta pjesma pojavi na pozornici, ako se pojavi, ako uspije došli do Eurosonga, uh, poslaće barem određenu poruku na toj pozornici. Uh, ono što reći, ne samo bih htjela reći da vrlo je bogata povijest i kompleksna i vidi se da se u modernije vrijeme pokušalo razdvojiti samo to sviranje tog instrumenta od tolike povijesti, ali je to opet dio njihovog nacionalnog identiteta koliko mi sad možemo iz čitanja članaka vidjeti, ali definitivno da opet postoji ta karta igranja na tu povijest i da je to uvijek kontroverzno, definitivno je. Ali dobro, vidjet ćemo. Zanimljivo svakako je bilo proučavati ovo. Da, ukratko, u, u biti ta bandura je instrument kojeg su svirali a, ljudi koji su htjeli objasniti kakvo je momentalno stanje u državi, banduristi, i oni su u jednom trenutku masovno pogubljeni. Uh, Dobri, pod, uh, pod krinkom nekakve konvencije. To su uglavnom bili slijepi ljudi koji su svirali te instrumente, njih 300 čini mi ako se ne varam. Uh, jednostavno zato što je to odlučila sovjetska vlada. Tako da, i instrumenti su im uništeni, također. Stoga uh, ima tu puno priče, možda ima više ljudi koji u, ajmo reći, uh, mainstream glazbi sviraju ovaj instrument, međutim sumnjam s obzirom da je to dosta klasičan instrument kao što je to lutnja kod nas. Uh, ali evo, ima tu neka poruka i zbog toga bi mogla dobiti dodatne bodove ukrajinske publika, a vjerojatno i žirija s obzirom na to da znamo kakva oni pitanja znaju postavljati. <laughs> Tako da, dobro. Idemo sad na Solo way, koji opet ima notu tradicije u sebi, i to glasno notu tradicije. Uh, Goa je evo stvarno odlično otpjevala to i zbog toga je dobila visoku ocjenu od mene, a sad evo ti oprosti što sam ti oteo mikrofon, izvoli. <laughs> ne, ne, slobodno. Ne ljutim se ja nikad. Meni, <laughs> šta se zmiš, pa ne ljutim se. Okay. Šta bih se ja ljutila na to? Svašta, Leone. Htjela sam reći, sad kad ja vidim sliku ko to pjevam jasnija mi je situacija, ali da zatvorim oči ili da slušam podcast, kao što slušatelji naši to uh, i rade. Zamišljala bih pet bakica kako stoje na toj pozornici i pjevaju i to negdje iz naših krajeva i oni neki folklor svoj odvalili i onda malo su tu elemenata DJ je, bar na pozornici malo je tog modernog zvuka unio, ali jednostavno kada gledamo spot, vidimo pravu sliku, spojena je ta tradicija, mi volimo tradicionalno, naučili smo taj folklorski neki štih s tim modernim, tim svjetlima, bljeskovima. Ima to svoj isto neku priču, ima to svoj neki šarm. Definitivno mi je najbolje od ovih šest što smo poslušali, tako da... Ne vidim neku veliku šansu iskreno za Ukrajinu među ovim izborom, ali nikad se ne zna, a naravno mi uvijek smo, to jest nismo uvijek većinom smo u krivu, tako da nećemo dalje prognozirati, ali eto. Meni se svidjela baš zbog toga što su te uh, tradicionalne elemente jako dobro spojili sa modernim zvukom, neovisno o tome je li DJ na pozornici ili ne. Uh, mislim da im on realno zaista nije potreban, njih tri su do dovoljne na pozornici. Mm, so DJs. Ima je, ima one A, nekakve neka, buvnjeve neka, i ne znam ni šta Ali... Ima kapu, to je dobro Ima šiltericu, to je to, da Odmah Da, i, i jednostavno dobro zvuči I glasno je Zaista je glasno i, i diže se iznad ostalog što smo čuli i zbog toga nam se dopala više nego i jedna druga pjesma danas. Jezda yes je vegan bio šaren, jezda yes 99 no. ima zanimljivu priču, kao što smo sada saznali, ali evo ovo nam se diglo iznad drugog, ne znači, nožno da će pobjediti, kao što ti rekla, vjerojatno neće, ali nikad ne znate. Stoga tu bi završila naša priča s Ukrajinom i nastavila bi se u njenom neposrednom susjedstvu. Radi se naravno ili ne, naravno, u Ukrajini, u Moldaviji koju vječin to odgađamo, pjesme su nam već jako dugo vremena poznate, međutim, nikad nisu došle na red. Kao prvo, jer ih je jako puno i kao drugo, jer im kvaliteta nije uvijek na razini, a bome nije ni naš top 3, tako da, ne, top 4, koliko ćemo, top 4. Um... Top 4. Moram napomenuti samo, ako očekujete neki konkretan, kvalitetan izbor, da ovdje prekinete slušanje ovog našeg izbora, jer ćete se razočarati. Ali evo, ovo su pjesme koje su nas privukle, nas oduševile, ne mogu reći oduševila, jer nas jedna pjesma nije oduševila, zapravo... Možda je, dvije, ostanite, dvije. ostanite, sad smo vas sigurno zaintrigirali, ostanite s nama. <laughs> uh, mislim da ti najavljuješ prvu, tako no? je, da. Odnosno četvrto mjesto najavljujem. Može. Na četvrtom mjestu našao nam se Maksim zavidija s pjesmom Take control. Oh, what do you know? You can give that soul, let it all go. Oh, what do you know? Wanna scream loud and take control. Oh, what do you know? You can't give that soul, let it all go. Oh, what do you know? Wanna scream loud and take... Čuli smo Take Control, tako, četvrto mjesto među 20 pjesama koje nisu nešto nije baš bilo teško postići. Mene ova pjesma nije baš nešto wow oduševila, međutim imati na umu treba da je prošle godine, ova rečenica bila super, A, treba imati na umu da je prošle godine bio na drugom mjestu i Ane od Obesku. Iako Ana Odebesko nije baš postigla neki rezultat, nema veze. A, on ima dobar glas, ako, ako me sjećanje dobro služi, uživo je izveo dobro pjesmu prošle godine, tako da vjerujem da će i ove, uzvane sve, ona sva sa koja smo vidjeli. Mislim da će ovo biti ok izvedba. Možda ima i neke vezice, pa će mu to isto malo pomoći. Ne vjerujem da će pobjediti, ali opet ne vjerujem ni da će ovi ovaj presme koji smo mi stavili iznad nje pobjediti, ali nema veze. Tu smo da se zabavimo i da čujemo nekakve veselice barem sad na kraju. Tako da evo to je to od mene što se tiče tak control, šta ti kažeš? Da nismo puno očekivali od Moldavije. Ok, je pjesma ova. Ništa tu, iznad toga ispod toga. Tako da ne bih voljela da ova prođe jer jednostavno neće donjet ništa. Ne znam, stvarno kakav je ukus ljudi u Moldaviji, ali ako je. I malo slišam ko naš ukus bit će zabavno na <laughs> eurosangu koju da odaberu A od i na njihovom našeg... predizboru. Da, da, da. Uh, stvarno je na sveganovom predizboru. Brlo teško je bilo izabrati, ali evo, ova je negdje pjesma. Je li zaista bilo teško? A, nije, to nije. Nije bilo nama teško izabrati. Nama je super bilo. Malo mi je sad i drago da smo odlučili ipak Moldaviju uključiti u naše slušanje napokon jer smo dobili dvije pjesme odlične, čućete, čučete, a za sad idemo na trećem mjesto Leone. Tako je, na trećem mjestu nalazi se pjesma High Five koju izvodi Lanjeon. Come, come, baby, leave L'angeron, Leone. Jel' tako? Tako je. Dobro. Živiš, učiš. <laughs> <laughs> Dobro. Što ti kažeš na grupu L'angeron? Meni se pjesma sviđa. Ako zanemarite izgovor engleskog jezika, pjesma je odlična. <laughs> treba, treba nekoliko trenutaka, može i cijela pjesma možda i nekoliko puta da preslušate pjesmu, da prećete preko toga što nećete razumijeti sve riječi jer i da shvatite da je pjesma na engleskom. I zato vam treba nekoliko minuta. Pjesma ko pjesma je živahna. To je ono što smo i rekli da ćemo tražiti u Moldavi. Vrlo su zanimljivi na pozornici kad se gledaju. Ima puno različitih instrumentata. Truba, saksofon, Rombon, šta vam treba, sve tu. Uh, dinamični su, zabavni su. Pjesma je zabavna, bez obzira što malo ćete se truditi da razumijete. Od mene su dobili vrlo visoku ocjenu, zato svaka čast. Kad smo mi prvi slušali, ja sam pitao, tj. ja sam istaknuo da ću se jako zabrinuti ako je cijela pjesma na engleskom, jer pola toga nisam razumio što su pjevali, nekako mi je ta energija njihovog nastupa dala do znanja da se oni tu zapravo najviše ističu? Zašto? Zato što imaju dobar ritam, imaju dobru energiju sa tim svojim instrumentima i vrlo su kako da kažem pokretni i uh, dinamični. Ne, eh, biti šta onda meni ostaje nego da se složim s tobom. Uh, ipak se, ja sam isto dao dosta visoku ocjenu. Um, stoga je jasno zašto su se tu našli. Nismo samo nas dvoje ocjenjivali, to isto treba naglasiti, bilo nas je četvero ovdje, ipak je tu bilo 20 pjesama neće svako pista to sve ocjenjivati posebno kad je u pitanju Moldavija. sve u svemu, super nastup nadamo se da će biti tonski u redu ako će to pjevati kad će to pjevati, više nije ako sad je to sigurno, kad će to pjevati uživo 29.2. nažalost nećemo biti u mogućnosti da ga uživot slušamo jer ćemo vjerojatno svi pratiti što se događa u opati. Tako da tu bi završio priču o našem trećem mjestu i polagano se prebacio na naše drugo mjesto. Ana. Na red je došao Dima Jelezoglo, pjesma Do It Slow. Look at me. Kratki istak iz pjesme Do It Slow, međutim, ta isičak nije ne, ne, ne može opravdano pokazati ono što ova pjesma pruža kada pogledate njegov nastup na audiciji, a, na molavskoj televiziji. Samo gledajte audition. Audition, pazi mene. Dima je lezoglo Do It Slow, u jednom trenutku će se pojaviti njegov nastup u to smo mi prvo pogledali, i nismo požalili. Evo, to je sve što ću reći. Ova pjesma je... Wow. Evo, svaka čast čovjeku... Wow. Svaka mu čast što se na ovo odlučio. Treba imati stvarno puno samopouzdanja za ovako nešto. Ali, opet, s druge strane, pjesma je nevjerojatno zarazna. Ovo je, mislim, ja razumijem, iako slušam Eurosong, iako puno pjesama koje smo do sada čuli, nemaju baš nekog wow kvalitetu. Ovo stvarno nema kvalitetu, ali je catchy za poludit i vjerojatno ću se sutra-utra probudit s tim u glavi. Do it slow, do it slow. I, I još je jedna stvar tu vrlo primjetna, taj nekakav, ajmo reći, turski melos, blagi turski melos u pjesmi kad imamo na da Turske već godinama nema na Eurosongu uh, ne bi bilo na odme da ju malo čujemo možda ne nužno na ovaj način ali jednostavno je to to meni je ova pjesma <laughs> super, malo me sram što to govorim ali jednostavno je sjela i, i, i, i taj nastup reću više o tome prije prve pjesme koju, koju smo stavili na prvo mjesto, ali evo za sad ovo je evo, vrh, pod vrhom <laughs> mene nije sram reći apsolutno, pjesma čovjek, on je to <laughs> to je to ne bi požalila da ga vidim na eurosmogu samo bi njegov nastup vrtila u krug i ne bi nikakve plesače stavila uz njega, samo bi njega gledala, on ima to nešto on, može ga samo glati prvi put kad smo pogledali, smijali smo se više je bilo ja ne sam, samo da li ja sam, se izrugujem ja ili ja sam plako, ja sam plako ja sam samo smio da. znači ovo je bilo, to je bilo, to je bilo najbolji nastup kojeg sam vidio je. u Mudavi prvo je bilo mene da, da se izrugujem ili ne i onda tek shvatite koliko je genijalan nastup svaka čast čovjeku svaka čast na hrabrosti pjesma ima to nešto ja isto mislim da ću se ujutro probuditi Pustit ću si odmah tu pjesmu Jer će mi ostati u glavi I imat ću te pokrete u kukovima koje on Vrlo <laughs> sam zadovoljna ovom pjesmom Našim izborom odlično smo to odradili <laughs> da, Ja mislim sad ga gledam kako nastupa Mislim da ova koreografija kompili, kompliciranija od one Od Eleni Fureira i Fuega Ja ne znam šta on tu sve radi Ali svaka mu čast On stoji na mjestu nema veze. Ali, dam, ali toliko nije pomaknuo se s tog mjesta. Sve je donio. Sve je donio u taj nastup. Pogledajte. Pogledajte, to, Pogledajte je, to, je, to je to. Možemo reći, da. Uh, a sad, prije nego što odemo na prvo mjesto, ja bih htio samo istaknuti da baš smo komentirali dok smo slušali sve te pjesme, kako ove koje su prošle dalje, dakle tih 20 komada, tako i onih preostalih 12-13 koje su, eto, ispale, nisu se našle među ovim sretnicama. Uh, da smo se osjećali kod daž sedimo u žiri u Hrvatska traži zvijezdu <laughs> i gledamo te ljude i <laughs> nakon mislimo si šta oni tu rade. Bilo je jako zanimljivo. Na, na trenutke barem uh, i neke koreografije su bile stvarno fantastične, ako imate vremena svakako pogledajte te pjesme, iznenadićete se na, na nekoliko mjesta i načina ali da ne duljim, idemo i na naše prvo ali mjesto ako imate vremena, ove četiri su dobro mjesto gdje početi <laughs> da ako idemo na prvom mjestu <laughs> dobro. Na prvom mjestu nam je Diana Rotaru i fan favorite ove godine u Moldavi pjesma Dale, dale. Dale dale, a će su izale, te spentmin te labor toare, Opapi gole s morbele talent no so manjinja te šlabu normalne. dale, dale, dale, dale. Estas noches especiales, son picantes, son fatales. Hay Znam da se možda pitate, koji su nama kriteriji? <laughs> I mi se to pitamo. <laughs> I mi se to isto pitamo ponekad. Jer nekad ovake pjesme totalno odmah u početku i smijemo. A nekad nam jednostavno pjesma sjedne. I nakon ove pjesme se definitivno, koja je ona? Svi osjećamo latino i nitko to ne može popraviti. <laughs> <laughs> Ali to je istina, to je istina i riječi stoje i, i, i tekst, je, tekst je catchy i ne znam koliko će se ljudi sjećati nakon što prođu još dvije pjesme, tipa u finalu Eurosvonga pričamo sad ili u polu finalu svejedno, ali pjesma je sjela, evo, za razliku od većine drugih, čak za razliku od maksima za video, ja evo, nemam pojma više o čemu, on pjeva, ne ne, ne znam kako se pjesma više zove, Take Control, nemam pojma. Ali ona je definitivno oduzela maksimum za vidi kontrolu i ovladala pozornicom. Znači ona je bila sama na pozornici, ja sam im osjećak je pet ljudi na pozornici, jer žena vlada scenom. Vidjeli smo jedan nastup uživo, to jest kako bi ona izvela tu pjesmu u živo, da je ona to i pjevala u živo, bilo je na playback. Međutim, ona dobro zvuči na playback tako... Bože, dobro... I <laughs> see what did there! Uh, ona dobro zvuči kad pjeva u živo, međutim, čitao sam bar po komentarima tako, ali da je kao malo fali... Uh, kondicije. Vje... Vjere u sebe, ali dobro. Ali fali joj mislim, ako je do tog skakanja i sve to, znači to može izveći, izvesti za par mjeseci. Ljudi će to sad u Moldaviji izabrati i kao ja mislim da će oni to izabrati već, okay. to je gotovo, oni će to izabrati ovako, a za nastup na Eurovizi ona će imati vremena da se kondicijski pripremi, da može iskakati i pjevati justo vrijeme, da to i dobro izvuči i izgleda. Sve, na, sve će nam donijeti Diana. Dale, dale, sve nam dati. Sve će nam dati, sve će nam dati. Ja, ja sam zadovoljan s našim izborom za prva dva mjesta. Svejedno jednom je, ako jedna od te dvije pobjedi, nekako mislim da neće. Ja znamo da neće, ali nema veze mi smo se zabavili. Tako je, o, o, definitivno smo se zabavili. Koliko smo odgađali tu Moldaviju, nije mi žao. Ovo je baš u pravom trenutku sjelo, jer nakon Ukrajine, ozbilj, ozbiljner Ukrajine i malo manjkave Slovenije, ovo je baš došlo kao osvježenje, vjerujemo i vama. Prošli, prošli tijedan je to bila Srbija, ovaj tijedan to Moldavija. Ne, ne bismo cijeli uspoređivati baš tu kvalitetu pjesama. A, ali evo, ovo nas je baš uzdiglo. S tim bismo možda završili ovaj tjedan, Možda sigurno, sigurno. A, ono što nismo spomenuli je da je ovaj weekend pojsko finale, u kojem a, znamo samo jednu pjesmu, pa zbog toga nismo htjeli komentirati oko pobjednika, znamo jedinu stvar koju možemo ovako istaknuti je da je pojska televizija promijenila pravila natjecanja, pojskog finala, tako da se i strani državljani mogu natjecati to se konkretno nosilo na Alberta Černija koji se tu natječe sa svojom pjesmom Lucy što nas čeka u idućem tjednu prije nego što se ponovno čujemo jest da ćemo ovaj petak, dakle ako slušate na dan izdavanja danas uh, će izaći rumunjske pjesme u subotu imamo slovensko finale imamo ukrajinsko finale imamo četvrto polufinale Melodifestivale na i prvo polufinale festivala Da Kansao. u nedjelju poljsko finale u kojem ćemo saznati nekog, nekog u kojem ćemo saznati poljskog u kojem ćemo saznati poljskog predstavnika na Eurosongu i njegovu pjesmu potencijalno i sljedeći tjedan u četvrtak saznajemo njemačku pjesmu na koju ćemo se probati osvrnuti što prije. Eto. To je to od Vijesti u nadolazećem tjednu. A sada za kraj, evo Ana, možeš... Pre pre pre Predajem ti čast odjave. Kao i uvijek. Na mene pao težak zadatak. Stvarno sam se zabavila večeras, evo s ovom Moldavijom to mi je iznenađenje večeri. Toliko smo i proklinjanje spominjali i evo... Hvala vam svima na vašim komentarima, hvala vam što nas pratite, slušate, ostavljajte komentare i za ovu epizodu i za nadolazeće, uskoro nam se sprema Dora. To jedva čekamo, pripremamo se za to. Do tad, uživajte i pozdrav! pozdrav!